Zalik yang menggemburkan yang mana dari kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, zalik kamu yang lebih rendah dan lebih bersih, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Nam Takapua pun awak Basi msi wazui kuolewa na wawomezao endapo baina yao wamepatana kuwema. Hayo anaonywa na hayo yulemi ongoni mwenu anemuamini mwenyezi mungu na siku ya mwisho. ayo ni bora zaidi kwenu na safi kabisa na mwenyezi mungu anajua lakini nyinyi hamjui. Walwalidatu yurdu'na awladahun na hawlaini kamilaini li an yutimman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 atitibilm'uruf wattaqullaha wa'lamu wa annallaha bima ta'maluna ta basir nawazazi wanawake wa watoto wao miaka kamili kwa anayetaka kutimiza kunyonyesha Naju ya baba yake, chakula, na juu ya mama na ngoo zao ada Walahalazimishwi mtu ila kwa kadri ya uwezo wake Mama sitiweta abuni kwa jili ya mwanawe Walababa kwa jili ya mwanawe Najuu ya mriithi mfanu ahivyo Na kama wote wawili wakitaka kumuachisha ziwa kwa kurithiyana na kushauriyana Basisivi baya kwao Na mkitaka kupatia watoto wenu mama wakonyonyesha Basi hapano baya kwenu mkitoa mlichu wahidi kwa mujibu waada Na mchini mwenyezi mungu Najuwe ni kuamba mwenyezi mungu anayawana yote minayatenda Waladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bianfusihin na arbaata ashurin wa ashra فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٍ Nawali miyongodi mwenu wanaukufa na wakacha wake awa wake wangoje peke yao miezi mine na siku kumi Na wanapotimiza ida yao basi ya pana ubaya kwao kwa wana ujifanyia kwa mujibu wa ada. Na mwenyezi mungu anazo khabari za yote na weyatenda. Wala junaha alaikum fima arrabtumbihi min khitabati nisai au aknantum fianfusikum. علم الله أنكم ستذكرونه، ولكن لا تواعده سرًا إلا أن تقولوا، إلا أن تقولوا قولاً معروفاً.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 Walasiviba ya kwenu katika kupeleka posa kwa tu kwa wanawaki wa liyomu edani, au Aum kathamiria katika nyozenu Mwenyezi mungu wanajua kwamba njini mtawakumbuka Lakini msi wahidi kwa siri Ila mnenemani nomema Wala msi azimia kufunga ndoa mpaka eda ifike mshu waki Najue ni kwamba mwenyezi mungu wanajua ya liyomu katika nafsi zenu Basita hadharini nae Najue ni kwamba mwenyezi mungu ni mwenye kusamehe na mpole Allahu Ekbar, Allahu Ekbar La ilaha ila Allah Mnapuacha wake na azikatimia eda Na kitaka mwanamke kuwanza maisha mapia kukule watena Ama na yule mku muenziwe Au na mwanamume mungine bas si halali kwa wazee wana yule mkuu mwenza kuwakataza ikiwa pande mbili zimeridhiana kufanya ndoa mpya kwa kutaka maisha bora itakayopelekea masikilizano mema baina yao anawaidhiwa hayo anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho mwendo huo unapelekea kukuza mahusiano ya hishima na sharaf katika jamii zetu na ni usafi zaidi katika nafsi zenu kutahirika na uchafu Na makusiano lio maovu Na mwanyezi mungu anajua maslaha binadamu Na siri za nafsi zao ambazo wao hawajui vipi kuzipata Nijuu ya kinamama kuanyonyesha wanawao muda wa miaka miwili Iliotimia kwa maslaha ya mtoto mchanga Akitaka hayo mmoja wapu au wote katia wazazi Itamlazimu baba kwa kuwa mtoto ni wake amkimu mama kwa chakula na nguo kwa uwezo wake bila israfu wala uchoyo kwani haimlazimu mama kwa kumnyima haki yake ya kumkimu yeye na kumlea mwana kadhalika haitakikani mtoto awe sababu ya kumletia madhara baba yake kwa kumkalifu zaidi kuliko uwezo wake au kumharimisha haki yake kwa mwanawe na akifa baba au akawafakiri Hawezi kazi kiamu. Kitakuwa juu ya mrithi wa mtoto ikiwa mtoto anamali yake. Wakitaka wazazi kumuachisha zi wa mtoto kabla ya kutimia miaka miwili, wakakubaliana kwa hayo na ukuwa kiangalia maslaha ya mtoto basi hapana ubaya. Na njini wazazi mkitaka kumpa mama mwingine kumnyonyesha mtoto pia hapana ubaya. Na hapo mtamtolea ujira kwa ritha na ihsani. Katika miatendayo, muangaliye ni mwenyezi mungu, na mjue kuwa, yeye anayajua miatendayo na ata kulipeni kwayo. Quran inawajibisha mama amnyonyeshe mwanawe na asinyonyeshe na mwingine ila kwa tharura. Kwaani kunyonyesha yeye ni faida kwa mama na mtoto katika siha. Na kuachisha ziwa, kuwe kwa teratibu na ya kabla ya kutimiza muda, ikiwasiha ya mtoto inaruhuzu hayo. Miongoni mwenu eni wanaume, akitokea aliekufa akachamuke asie na mimba, basi mwanamke ya mpasa akayeeda, yani asiolewe, muda wa miezimine ya kuandama, na siku kumi mchana na usiku. Ili kuhakikisha kiriomotumboni, kama na mimba au la. Ukisha muda huu, Eni waze, hapa na ubaya kwenu mki wachilia kuleta mtu wa hishima kuja mposa. Haifai njini kwa hayo, na haejuzu kwao kufanya mambo yanayokataliwa na sharia. Kwa ni mwenyezi mungu anajua siri sirizenu, na anavijua vitendovenu, na ata kuhisabuni kwa mmiatendayo. Katika muda waeda, hapa na zambi kwenu njini wanaume. Mkiwa onyesha dalili kuwa mnadhamiria kutaka kuwa owa walio muedani Kwa kufiwa na wamezao Lakini hayo yawe ni kuthamiria ndani ya moyo tu Mwenyezi mungu hakika anajua kuwa hamwezi kuwacha kuwa walio muedani Kwa nini maumbile baina ya mwanaume na wanawake Kwa hivyo mepewa ruksa kuashiria bila kubainisha kwa maneno Basi msi wapi ahadi ya kuwa owa ilaiwe ishara isio ovu wala uchafu Basi msi ndoa mpaka badia kushaheda Na kuweni yakini kuwa mwenyezi mungu anajua mnawe ya ficha ndanya nyo zenu. Basi yogepenia thabu yake, wala msi tende anakukata zeni Wala msi kati tamaa na rehma yake pale mnapoi khalifu amri yake Kwa ni yeye ni mwenye kukuthiri ya mno. Na anakubali toba ya wajewake na nasamehe makosa kama alivyo mpole hafanyi haraka ya kuavibu wale wanavunja alio ya